17. Néhány napig konyhai eszközökkel, bádogreszelőkkel, késekkel, zöldségszeletelőkkel, meg egyéb apróságokkal házaltam, amikhez nem kellett gyanús bőrönd. Két ízben a szokottnál korábban értem haza, és nem találtam a szobánkban helent. Vártam, és nyugtalan lettem. De a házmesternő azt mondta, hogy helent nem vitte el senki. Ő maga ment el hazurról néhány órája. Ez már máskor is megtörtént. Késő este jött haza. Zárkózott volt az arca. Nem nézett rám. Nem tudtam, mit évő legyek. De ha nem kérdezem meg, hogy merre járt, még különösebb lett volna, mintha megkérdezem. Ezért inkább megkérdeztem. Hol voltál, Helen? Sétáltam. Felelte. Ilyen időben... Igen, ilyen időben, ne ellenőrizz! Nem ellenőrizlek, mondtam. Csak aggódtam, hogy elfogott a rendőrség. Keserűen felnevetett. Engem már nem fog el a rendőrség. Már csak hinni tudnám. Rám merett. Ha tovább faggatsz, ismét elmegyek, hát nem érted? Nem bírom elviselni, hogy folyton figyeljenek. Az utcán a házak nem figyelnek, számukra közömbös vagyok, és közömbös vagyok a mellettem elhaladó embereknek is, ők nem foggatnak és nem figyelnek. Rájöttem, mire gondol. Odakint senki sem tudta róla, hogy beteg. Odakint nem páciens volt, csak egy nő, és ő csak egy nő akart maradni, élni akart. Páciensnek lenni pedig azt jelentette számára, hogy lassan haldoklik. Éjszaka sírt álmában, A reggelre mindent elfelejtett. A fél homály volt az, amit nem bért elviselni. Úgy telepedett szorongó szívére, mint valami mérgező pókháló. Észrevettem, hogy egyre több kábítószer kell neki. Megkérdeztem Luisont, aki korábban orvos volt, és most horoszkópokkal házalt. Azt mondta, hogy már régóta semmi egyéb nem segítene rajta. Ugyanezt mondta annak idején Dubois is. Ettől kezdve mind gyakrabban jött haza későn. Rettegett tőle, hogy esetleg foggatni fogom. Nem tettem. Egyszer, amikor egyedül voltam otthon, egy csokor rózsa érkezett, Elmentem hazulról, és mire visszatértem, a csokor eltűnt. Helen inni kezdett. Voltak, akik szükségesnek tartották közölni velem, hogy bárokban látták, nem egyedül. Én az amerikai konzulátusba vetett reményembe kapaszkodtam. Most már engedélyem volt rá, hogy az előszobában várakozzam. De múltak a napok, és nem történt semmi. Aztán elfogtak. A konzulátustól húsz méterre hirtelen kordont vont a rendőrség. Én így is megpróbáltam eljutni a konzulátusra, de éppen ezt tett gyanussá. Aki a konzulátus épületében volt, megmenekült. Láttam, hogy Lachman eltűnik az ajtóban. Nekilódultam, áttörtem a kordonon, de az egyik csendőr elgáncsolt. – Azt a fickót minden esetre! – szólalt meg egy mosolygós – civilruhás férfi. Feltönően sietős a dolga! Megvizsgálták a papírjainkat. Hatunkat őrizetbe is vettek. Aztán a rendőrség visszavonult és hirtelen körülvett bennünket egy csomó civilruhás. Betuszkoltak egy csukott teherautóba és egy külvárosi házba szállítottak, amely meglehetősen magánosan állt egy kert közepén. Úgy hangzik, mint egy rossz film, mondta Schwarz. De hát nem olyan volt-e az utolsó kilenc év mindvégig, mint egy gitses véres film? A gestapó volt? Kérdeztem. Svarc Ma már szinte csodának tűnik, hogy nem fogtak el már előbb. Megtudtam, hogy Georg nem hagyott fel a keresésünkkel. Ezt a mosolygós fiatalember adta értésemre, mikor elvették a papírjaimat. Sajnos köztük volt Helen útlevele is. Mindig magammal vittem a konzulátusra. Végre a kezünkben van az egyik halacskánk, mondta a fiatalember. Hamarosan kezünkben lesz a másik is. Elmosolyodott, és gyűrűkkel teli kezével az arcomba vágott. Nem ez a véleménye magának is, Svarc? A gyűrűi nyomán kiserkent az ajkamból a vér. Letöröltem. Még két civilruhás férfi volt a szobában. Nem akarja esetleg inkább önként közölni velünk a címet? kérdezte a mosolygó fiatalember. Nem tudom, feleltem. Magam is a feleségemet keresem. Egy héttel ezelőtt összevesztünk, és ő faképnél hagyott. Összevesztek ezt a disznóságot. A fiatalember ismét az arcomba vágott. Tessék, büntetésül. Himbáltassuk meg, főnök, kérdezte az egyik a mögöttem álló pribékek közül. A lányos arcú fiatalember elmosolyodott. Magyarázza el neki, hogy mi az, Möller. Möller elmagyarázta. Telefondrótot kötnek a nemi szervem köré, és annál fogva hintáztatnak meg. Vagy már ismeri? kérdezte a fiatalember, hiszen már volt lágerben. Még nem ismertem. Az én találmányom, mondta. De kezdetnek csinálhatjuk egyszerűbben is. Olyan szorosan elköthetjük a csingilingiét, hogy egy csöpp vér se folyik rajta keresztül. Mit gondol, hogy fog ordítani egy óra múlva? és hogy aztán szép csendben maradjon, tele fűrészporral a szájacskáját. Furcsán üveges, világos kék szeme volt. Sok jobbnál jobb ötletünk van, folytatta. Tudja, mi mindent lehet egy kis tűzzel csinálni? A két pribék nevetett. Például egy vékony izzút róttal. Mondta a fiatalember. Ha lassan bedugjuk a fülébe, vagy feldugjuk az orjukába, majd meglátja, hogy mi mindent el tudunk érni. Fekete Svarc. Az a szép, hogy ilyen korlátlanul rendelkezésünkre áll, hogy kísérletezhessünk. Keményen a lábamra taposott. Olyan közel állt hozzám, hogy éreztem a parfümjét. Nem mozdultam. Tudtam, hogy céltalan lenne ellenállást kifejtenem, és még céltalanabb megjátszanom a bátor embert. Kínzóimnak az a legnagyobb örömet, ha egy bátor embert törhetnének meg. Ezért aztán a következő ütésre, egy sétapálcával ütött meg, nyögtem egyet, és összeestem. Röhögés volt rá a válasz. Élesze e fel, Möller? mondta gyengét hangon a fiatal ember. Möller megszívta a cigarettáját, fölém hajolt, és a szemhéjamhoz tartotta. Olyan fájdalmat éreztem, mintha parazsat öntött volna a szemembe. A három ember nevetett. Állj fel, fiacská, mondta a mosolygós. Szédelegve feltápászkodtam. Alig egyenesedtem ki ismét az arcomba vágott. Ezek csak bemelegítő gyakorlatok. Magyarázta, hiszen ráérünk nem fog gyorsan is marc. Ha még egyszer szimulálni, mert csodálatos meglepetésben lesz része, négy kéz láb fog a levegőben repülni. Nem szimulálok, feletem. Súlyos szívbajom van. Lehet, hogy a legközelebbi alkalommal már nem állok fel, akármit csinálnak. A mosolygós a pribégekhez fordult, Szívbajos a pubikánk! Higgyük el neki? Még egyszer az arcomba vágott, de éreztem, hogy nem maradtak hatás nélkül a szavaim. Holtan nem adhatott át Georgnak. Még mindig nem jutott az eszébe az a cím? kérdezte. Egyszerűbb, ha most mondja meg, mint később, amikor egyetlen foga sem lesz. Nem tudom, bárcsak tudnám. Hősies a pubikánk, igazán hősies. Kár, hogy rajtunk kívül senki se láthatja. Addig rúgdalt, amíg bele nem fáradt. A földön feküdtem, s csak az arcomat meg a nemi szervemet próbáltam védeni. Úgy, mondta végül, és most bezárjuk a pubikát a pincébe. Aztán megvacsorázunk, és utána kezdődik csak az igazi mulatság. Gyönyörű éjszakai muri lesz. Ez mind nem volt újság a számomra. Ugyanúgy hozzátartozott a Fausti ember kultúrájához, mint Goethe és Schiller, és a németországi lágerben már keresztül mentem rajta. De magammal hordtam a mérget. Csak felületesen motosztak meg, és nem találták meg. És magammal hordtam egy dugó darab kábe illesztett borotva pengét is, a nadrágom hajtókájába, néhány öltéssel bevarva. Azt sem fedezték fel. Feküdtem a sötét pincében. Különös, hogy ilyen helyzetekben, kezdetben nem is annyira az ad okot a kétségbeesésre, ami vár az emberre, hanem az, hogy olyan ostoba volt, és hagyta elfogni magát. Lachman látta, hogyan kaptak el. Nem tudhatta ugyan, hogy a gestapo kezére kerültem, mivel látszólag a francia rendőrség hajtotta végre az akciót, de ha legkésőbb egy nap múlva nem térek haza, Helen meg fog próbálni a rendőrségen keresztül elérni, és valószínűleg megtudja, hogy kitart őrizetben. És akkor eljön. A kérdés az volt, hogy a mosolygós ezt akarja-e megvárni. Feltételeztem, hogy sürgősen tájékoztatni fogja Georgot, és ha Georg márszelyben van, nyilván még az este folyamán elővesz. Márszejben volt. Helen jól látta. Eljött és elővett. A részletekről inkább nem beszélek. Ha elájultam, vízzel fellocsoltak. Aztán visszahurcoltak a pincébe. Csak azért tudtam elviselni, ami történt, mert nálam volt a méreg. Szerencsére Georgnak nem volt türelme a rafinált kínzásokhoz, amelyeket a mosolygós kilátásba helyezett, de a maga módján ő sem csinálta rosszul a dolgot. Éjszaka még egyszer eljött, folytatta Svarc. Szétterpesztett lábbal ült előttem egy sámlin, annak az abszolút hatalomnak a jelképeként, amelyről a 19. században azt hittük, hogy régen legyőztük, s amely mégis a 20. század ismertető lett, talán éppen azért. Ezen a napon a gonosz két megtestesülésével találkoztam, a mosolygóssal és Georgal. Az abszolút gonosszal és a brutális gonosszal. Ha lehet még egyáltalán különbséget tenni köztük, kettejük közül a mosolygós volt a rosszabb. Ő élvezetből kínzott, a másik meg azért, hogy keresztül vigye az akaratát. Én közben kigondoltam egy tervet. Ki kellett jutnom valahogy a házból, ezért úgy tettem, mikor Georg ott ült előttem, mintha teljesen megtörtem volna. Kijelentettem, hogy hajlandó vagyok mindent megmondani, ha megkímél. Olyan önelégülten és megvetően vigyorgott, mint az olyan ember, aki soha nem volt hasonló helyzetben, ezért aztán azt hiszi, ő kiállná, mint a mesekönyvek hősei. Pedig ez a típus sohasem állja ki. Tudom, mondtam. Hallottam üvölteni egy gestapó mikor összezúzta a hüvelykújját, miközben egy vaslánccal agyonvert valakit. Az, akit agyonvert, hallgatott. Georg belémrúgott, mondta Schwarz. Úgy, szóval még feltételeket is akar szabni, Hé? kérdezte. Nem szabok semmiféle feltételt, feleltem, de ha visszaviszi helent Németországba, ismét megszökik, vagy öngyilkos lesz. Hülyeség! fújtatott Georg. Helen számára az élet meglehetősen közömbös, mondtam. Tudja, hogy rákja van, és gyógyíthatatlan. Rám merett. Hazudsz, te dög! Valami női baja van, nem rákja. Rákja van. Akkor jöttek rá, amikor először operálták meg Czürikben. Már akkor is túl késő volt. Meg is mondták neki. Ki mondta meg? Az orvos, aki operálta. Helen akarta tudni. – Éjjel egy disznót! – bömbölt Georg. – De majd a tag az embert is! Svájcból egy éven belül Németországot csinálunk, hogy ilyen szörnyeteg legyen valaki! – Én szerettem volna, hogy Helen visszamenjen – mondtam. – Ő nem volt hajlandó. – De azt hiszem, visszamenne, ha azt mondanám neki, hogy szakítanunk kell. – Nevetséges! – Olyan undorítóan tudnám csinálni, hogy egész életére meggyűlölne – mondtam. – Láttam, hogyan dolgoznak Georg agyában a gondolatok. Feltámaszkodtam a kezemre, úgy figyeltem őt. Még a fejem is megfájdult, annyira igyekeztem ráként szeríteni az akaratomat. Hogyan? kérdezte végül. Fél, hogyha megtudják mi a baja, megutálják. Ha azt mondanám neki, hogy utálom, örökre végezne velem. Georg fontolóra vette a dolgot. Minden egyes gondolatát követni tudtam. Belátta, hogy ez a javaslat a legelőnyösebb számára, hiszen még ha kínzással kiszedí is belőlem Helen címét, Helen csak még jobban meggyűröli. Ha viszont én viselkedem helennel szemben aljasul, engem fog meggyűrölni, és ő a megmentőjeként léphet fel. Hol lakik? kérdezte. Megadtam neki egy hamis címet. A háznak fél tucat kiárata van, tettem hozzá. A pincén keresztül könnyen kimenekülhet a környező utcákra, ha jön a rendőrség. Ha egyedül megyek, nem fog elmenekülni. Vagy ha én megyek egyedül, jelentette ki Georg. Azt hinné, hogy megölt, méreg van nála. Bla, bla, bla, vártam. És mit akarsz cserébe? kérdezte Georg. Hogy engedjem futni. Elmosolyodott egy másodpercre, mintha egy vadállat mutatta volna ki a fogait. Rögtön tudtam, hogy soha se engedne szabadon. Rendben van, mondta aztán. Együtt megyünk, nehogy valami trükkkel próbálkozz. Előttem fogod megmondani neki. Bólintottam. Felállt. Gyerünk, ott a csap! Mosakodj meg! Magammal viszem! Szólt oda az egyik privéknek, aki egy agancsokkal díszített szobában lebzselt. A privék tisztelgett és kinyitotta az ajtót, amelyik előtt Georg kocsia állt. Ide mellém, mondta Georg. Ismered az utat? Innen nem csak a canebier Belehajtottunk a szeles hideg éjszakába. Előzőleg azt reméltem, hogy ha az autó kénytelen lesz lelassítani vagy megállni valahol, kivethetem magam a kocsiból. Csak hogy Georg kulcsra zárta a mellettem levő ajtót. Segítségért kiáltani nem lett volna semmi értelme. Egy német kocsiból kiabáló embernek senki sem jött volna a segítségére. És mielőtt másodszor is segítségért kiálthattam volna a csukott ablakú limuzimból, Georg fél travert volna. Reményk egy ember, hogy igazat mondtál, borokta, mert ha nem, elevenen megnyúzlak és borsban meghempergetlek. Magam roskadva kuparogtam az ülésen, s amikor a kocsi egyszer hirtelen fékezett, mert majdnem neki ment egy kivilágítatlan kordénak, szándékosan előre estem. Ne játsd meg az ájulást, te gyáva, förmett rám Georg. Gyenge vagyok, Mondtam, és lassan kiegyenesedtem. fráter! Nem már felszakítottam nadrágom hajtókáján az öltést. A második fékezésnél sikerült megfognom a borotva pengét, a harmadiknál pedig, amikor belevertem a fejem a szélvédő üvegébe, a kocsi sötétjében a markomba szorítottam. Svart felpillantott. fátyol borította a homlokát. – Soha se engedett volna szabadon, – mondta. – Ugye maga se hiszi? – Persze, hogy nem. Az egyik kanyarban, ami hangosan és élesen csak tudtam, felkiáltottam. – Vigyázat balra! A váratlan felkiáltás megtette a hatását, mielőtt még Georg észbe kapott volna. Automatikusan balra kapta a fejét, fékezett, és a keze megfeszült a kormányon. Rávetettem magam. A dugóba illesztett penge nem volt nagy, de oldalt a nyakát találtam el vele, és végig hasítottam a légcsöve fölött. Elengedte a kormány kereket, és a torkához kapott. Aztán, mintha zsák, esett neki a baloldali ajtónak, karjával egyenesen a kilincsre, s a kilincs engedett. A kocsi megfarolt, és belerohant az útszéli bokrokba. Az ajtaja kivágódott, és Georg kiesett. Erősen vérzett és hörgött. Én is kimásztam utána, és füleltem. Zúgó csend vett körül, s ebben a csendben a motor szinte bömbölt. Leállítottam. A csend olyan volt, mintha a szél zúgna. A vér zúgott a fülemben. Georgot figyeltem, és a dugóba illesztett pengét kerestem. A kocsi hákcsóján csillant meg, magamhoz vettem és vártam. Nem tudtam, nem ugrik-e fel hirtelen, Georg, de aztán láttam, hogy ráng néhányat a lába és mozdulatlannál dermed. Eldobtam a pengét, de aztán megint felvettem és belenyomtam a földbe. Eloltottam a kocsi lámpáit és füleltem. Csend volt. Előzőleg nem gondolkoztam azon, hogyan lesz tovább. Most gyorsan kellett cselekednem. Minden óra számított, amennyivel később fedezik fel, hogy mit tette. Levetkőztettem Georgot, és mindenhol miatt batyuba kötöttem. Aztán beráncigáltam a hullát a bokrok közé. El fog tartani egy darabig, amíg ott felfedezik, gondoltam. Aztán még egy darabig, amíg meg tudják állapítani, hogy kicsoda. Talán szerencsém lesz, és egyszerűen meggyilkolt, ismeretlennek könyvelik el. Kipróbáltam a kocsit, nem történt semmi baja. Visszatoltam az útra. Okáttam. A kocsiban találtam egy zseblámpát. Véres volt az ülés is, meg az ajtó is, de mind a kettőt bőrhúzat borította, könnyen le lehetett tisztítani. Egy vizes árok mellett tisztítottam le, Georg ingével. Lemostam a hágcsót is. Ismételten végigvilágítottam a zseblámpával a kocsit, és tisztára töröltem. Aztán magam is megmosakodtam, és beültem a kocsiba. Undorító volt Georg helyére ülni. Az volt az érzésem, hogy a nyakamba ugrik a sötétből. Elindultam. A kocsival a háztól bizonyos távolságra egy mellékutcában álltam meg. Most esett az eső. Átvágtam az utcán, és mély lélegzetet vettem. Lassanként tudatára ébredtem, mennyire fáj a testem. Megálltam egy üzlet előtt, amelyben halat árultak, mert megláttam oldalt a kirakatában egy tükröt. A megvilágítatlan tükör sötét ezüstjében nem sokat láthattam, de annyit igen, hogy az arcom dagadt és véres. Mélyen belélegeztem a nyírkos levegőt. Szinte lehetetlennek tűnt, hogy délután itt voltam. Olyan hosszú idő telt el azóta. Sikerült észrevétlenül elosonnom a házmester fülkéje előtt. Már aludt, csak dünnyögött valamit. Ha meglát se talált volna benne semmi rendkívülit, hogy későn jövök haza. Felsiettem a lépcsőn. Helen nem volt otthon. Rámeredtem az ágyra meg a szekrényre. A kanári felébredt a világosságra, és énekelni kezdett. A macska megjelent az ablakban, és izzó szemekkel merett a szobába, mint egy elkárhozott lélek. Vártam egy ideig. Aztán leosontam Lahman ajtajához, és halkan bekopogtam. Rögtön felébredt. A szökevényeknek könnyű az álmuk. Maga az... Kezdte, rám nézett, és elhallgatott. Mondott valamit a feleségemnek? Kérdeztem. A fejét rázta. Nem volt itthon, még egy órával ezelőtt se. Hála Istennek! Úgy nézett rám, mintha elment volna az eszem. Hála Istennek! Ismételtem meg. Akkor valószínűleg nem fogták el. Egyszerűen csak elment sétálni. Egyszerűen csak elment sétálni. Ismételte meg Lachman. Aztán megkérdezte. Mi történt magával? Kihallgattak. Megszögtem. A rendőrségtől, a gestapótól elmúlt aludjon tovább. Tudja a gestapó, hogy hol lakik? Akkor nem lennék itt. Holnap korán reggel el is megyek innen. Egy pillanat. Lachman előkotort néhány szent képet meg rózsafűzért. Tessék, vigye ezeket magával! – Néha csodás hatásuk van. Hírs ezeknek köszönheti, hogy átcsempészték a határon. A pireneusokban nagyon vallásos a nép. Ezeket a holmikat maga a pápa áldotta meg. Igazán? Elmosolyodott. Csodaszép volt a mosolya. Ha megmentenek bennünket, talán maga az Isten áldotta meg őket. Viszont látásra Svarc. Visszamentem a szobánkba, és nekiláttam összecsomagolni a holminkat. Nagyon üresnek éreztem magam, de feszült voltam akár a dob, amelyben belül nincs semmi. Helen fiókjában felfedeztem egy kis levelet. Láttam, hogy posztresztant küldték őket márszelybe. Nem gondoltam semmire. Beletettem őket a bőröngyébe. Megtaláltam a Párizsból való estéi ruhát is, azt is betettem. Aztán leültem a mosdókagyló mellé, és a vízbe dugtam a kezem. Megégett körmeim fájtak. Ha levegőt vettem, fájt a lélegzés is. Néztem a vizes háztetőket, és nem gondoltam semmire. Végre meghallottam Helen lépteit. Úgy állt meg az ajtóban, mint egy feldult, szépséges kísértet. Mit csinálsz te itt? Nem tudod semmiről. Mi van veled? El kell mennünk helen, mondtam. Most rögtön. Georg? Bólintottam. Elhatároztam, hogy olyan keveset mondok el neki, amilyen keveset csak lehet. Mi történt veled? Kérdezte rémülten, mikor közelebb jött. Letartóztattak. Megszöktem. Keresni fognak. El kell mennünk? Most rögtön. Hová? Spanyolországba. Hogyan? Ameddig lehet autóval. El tudsz készülni? Igen, megtántorodott. Fájdalmaid vannak? Bólintott. Kiállott az ajtóban, gondoltam. Ki az? Idegennek éreztem. Vannak még ampulláid? kérdeztem. Nem sok. Majd beszerzünk még néhányat. Menj ki egy pillanatra, mondta. Kint álltam a folyosón, résnyire kinyíltak az ajtók, és a résekben lemúr szemű arcok jelentek meg. Törpe polifémuszok arcai, akiknek csak egyetlen szemük és ferde szájuk volt. Lakman hosszú, szürke alsónadrágban sáskamódjára osant fel a lépcsőn, és a kezembe nyomott egy fél konyakot. Szükségük lehet rá, suttogta. Rögtön ittam egy nagy kortyot. Van pénzem, mondtam. Tessék, adjon még egy egész üveggel. Amikor magamhoz vettem Georg levéltárcáját, sok pénzt találtam benne. Csak egy másodpercig foglalkoztatott a gondolat, hogy eldobom. Megtaláltam nála az útlevelét is, Helenével meg az enyémmel együtt, Mind a három a zsebében volt. Georg ruháit batyuba kötöttem, a batyuba egy követ is tettem, és a kikötőben bedobtam a vízbe. Az útlevelet a zseblámpa világánál gondosan megnéztem, aztán Gregoriushoz hajtottam és felébresztettem. Megkértem, hogy cserélje ki Georg fényképét az enyémre. Először rémülten tiltakozott. Emigránsok útleveleinek a hamisításával foglalkozott és munkája közben igazságosabbnak érezte magát Istennél, akit az egész slamasztikáért felelősnek tartott, de magasrangú gestapú tisztviselő útlevele még sohasem volt a kezében. Megmagyaráztam neki, hogy művét nem kell ellátnia az aláírásával, mint egy festőművésznek. A későbbiekben csak én leszek érte felelős, róla senki se fog megtudni semmit. És ha megkínozzák, elé tartottam a kezem, és az arcomra mutattam. Egy óra múlva elutazom, mondtam. Ilyen arccal, mint emigráns, tíz kilométerre se jutok. pedig feltétlenül át kell jutnom a határon. Ez az egyetlen lehetőségem. Itt az útlevelem. Fényképezze ki belőle az arcképem, és ragassza a másolatot a gestapó útlevélben levő fénykép helyére. Mibe kerül? Van pénzem. Gregorius belement. Lachmann már hozta is a második üvegkonyakot. Kifizettem neki, és visszamentem a szobánkba. Helen az éjjeli szekrény mellett állt. A fiók, amelyben előzőleg a levelek hevertek, ki volt húzva. Belökte, és egészen közel jött hozzám. – Georg csinálta ezt veled? – kérdezte. – egy egész konzorcium, feleltem. Legyen átkozott. Az ablakhoz lépett, a macska leugrott, Helen kinyitotta az ablakot. Legyen átkozott. Ismételte meg oly szenvedélyes hangon és olyan meggyőződéssel, mintha valamilyen misztikus rituálét olvasna rá. Legyen átkozott egész életére, örökre. Megfogtam ökölbeszorított kezét, és elhúztam az ablaktól. El kell mennünk innen. Lementünk a lépcsőn. Minden ajtóból tekintetek követtek. Egy szürke kar intett. Svarc, ne vigyem magával hátizsákot. A csendőrök elsősorban a hátizsákokra fenik a fogukat. Van egy olcsó műbőr kofferem, nagyon sikkes. Köszönöm, feleltem, nincs szükségem többé hátizsákra. Csak szerencsére. Szorítunk. Helen ment elől. Hallottam, hogy a kapu előtt egy ázott kurva azt tanácsolja neki, maradjon otthon, az eső tönkretette az üzletet. Remek, gondoltam. Számomra az volt a jó, ha minél üresebbek az utcák. Helen meghökkent, mikor meglátta az autót. Lopott kocsi, mondtam. Olyan messze kell jutnunk vele, amilyen messze csak lehet. Száj be! Még sötét volt. Az eső patakokban folyt alá a szélvédő üvegén. Ha maradt még vér a hágcsón, lemosta. Kicsit távolabb parkoltam le a háztól, amelyikben Gregoriusz lakott. Ájoda oda -haz alá, mondtam Helennek, és egy horgász felszereléseket árusító üzlet üveg elő mutattam. Nem maradhatok a kocsiban? Nem, ha jönne valaki tégy úgy, mintha strichjelnél. Rögtön visszajövök. Gregorius elkészült a munkával. Félelmét már felváltotta a művész büszkesége. A nehézséget az egyenruha jelentette, mondta, hiszen magán civil ruha van. Nézze csak, egyszerűen levágtam a pasas fejét. Kiszedte az útlevélből Georg fényképét, kivágta belőle a fejét és a nyakát, az egyenruhát ráhelyezte az én fényképemre, és a montást lefotografálta schwarz Obersturmbannführer, mondta büszkén. A fényképet már meg is szárította és beragasztotta az útlevélbe. A pecsét csak nagyjából sikerült, de ha alaposan megvizsgálják az útlevelet, maga úgy is elveszett ember, még akkor is, ha a pecsét valódi lenne. Tessék, itt a régi útlevele sértetlenül. Ide adta a két útlevelet és Georg fényképének a maradványait. Miközben lementem a lépcsőn, apró darabokra téptem a fényképet, és a darabokat az utcán beledobtam a kanálisba ömlő vízbe. Helen várt. Előzőleg ellenőriztem a kocsit, a tank tele volt. Ha minden jól megy, gondoltam, a benne levő benzinnel átjuthatok a határon. De ezzel még nem volt vége a szerencsémnek. A műszerfal rekeszében hevert egy határátlépési igazolvány, már kétszer használták. Elhatároztam, hogy nem ott kelek át a határon, ahol a kocsit már látták. Találtam egy mislen kártyát, egy pár kesztyűt és egy autótérképet is Európáról. Ne az esőnek. Volt még néhány óránk hajnalig. Perpinyán irányába robogtunk. Világosodásig a főútvonalon szándékoztam maradni. Vezessek, Kérdezte egy idő múlva Helen. A kezeid? Tudsz vezetni? Nem aludtál. Te sem? Ránéztem. Frissnek és nyugodtnak látszott. Nem értettem a dolgot. Kérsz konyakot? Nem, addig vezetek, amíg kávét nem kapunk valahol. Lachman adott még egy üveg konyakot. Előhúztam a kabátom zsebéből. Helen a fejét rázta. Benne volt az injekció. Később, mondta nagyon gyengét hangon, próbálj meg aludni, majd felváltva vezetünk. Helen jobban vezetett, mint én. Egy idő múlva énekelni kezdett egy hangú kis dalocskákat. Előzőleg nagyon feszült idegállapotban voltam, és most a motor búgása és a halk dudorászás kezdett elálmosítani. Tudtam, hogy aludnom kell, de minduntalan felriadtam. Szürkén repült el mellettünk a táj, és az elsötétítési előírásokkal nem törődve használtuk a fényszórókat. Megölted? kérdezte váratlanul Helen. Igen. Elkerülhetetlen volt? Igen. Robogtunk tovább. Az útra meredtem, és sok mindenre gondoltam, aztán álomba zuhantam, mint egy kődarab. Mire ismét felébredtem, már elállt az eső. Reggel volt, búgott a motor. Helen ott ült a kormánynál, és nekem az volt az érzésem, hogy az egészet csak álmodtam. Nem igaz, amit az előbb mondtam, szólaltam meg. Tudom, felette. Egy másik embert öltem meg. Tudom, nem nézett rám.